Jag hörde att du snart Ska lämna stan Över tiden att tänka Och andas ut Livet en storm På öppet hav Ja 57, då satt vi här igen Vi följer ju ett vinnarkoncept <laughs> Väldigt omtyckt ja. Att se sport Och kommentera samtidigt Samtidigt ja Jag Kommer ihåg att Roger tyckte att det var jättebra det var Ja för Det, det kommer ju sms och mejl och grejer Att gör det här oftare ja. Grabbar Kanske specialpodd, att bara titta på sport och samtidigt jämnt Sportpodden Spodden <laughs> <Kaching>. <laughs> Det här känns eh, tätt på given för att på, Nu på förmiddagen så släpptes ju senaste Live på mm. mm. internet Jag ser att internettrafiken trafiken har gått väldigt het ja. oh. Jag såg ett text-tv Är det vass det va? Det det. Ja, eller Anders står han där och kastar ut. är ute och saltar. Mattias, varför gör man det här? Varför saltar man? Det är för att få en hård yta. Det är för att få en hård yta. jag här som mm. jag står här, och Jag fick ju någon sån här, någon sån här pulver av, av Anders Hellström som även är Han är varit på stadsholmen. Så jag fick en hink med någon sån där pulver som man skulle kasta ut. Och då smälter det. Och smälter isen och snön Jaha, man slänger på broar och sånt där. Asper har tagit fel sannolikt. Han slänger och sånt där. Då får jag bara asfalt. Ja, ja. Jaha, så där ser det ut. Att de sitter precis i studien, det har inte jag fattat. Alltså att de sitter. De här sitter och kommenterar. De sitter precis bredvid själva vinterstudio och soffan. Eller? Ja, jag, onor, ja, ja, ja, ja jag, har inte, jag har inte sett det. Men se vem han är. Oj, vad likan är det? Jakob Hård är ju jätte han som spelar. Nej, inte Jakob Hård Han är likan ja. lik som spelar Ela Camons i ja. Svanslösa. Ja, vad han nu heter. Han såg jag på höst, Höstsenaten vanliga att spela. Mm. Och som vanligt så kommer vi inte ihåg någon namn. Nej. Jo, när jag klippte förra podden så var det också att det är så otroligt svårt att få fram Clooney det är namnet. Fem minuter och 53 sekunder kvar till, till start Du som är skidexpert och vinterfanatiker mm. inte sportfanatiker mm. vad jag tippar du? Topp tre, top tre. Top Vi tre. kan hamna på Palla Jag kan ju betnamn <laughs> Jag kan ju betnamn och det är ju Kalla Nej två, Björgen Alltså jag vet inte, är hon sprintar hon Björgen? Eller är hon så här som Nortug? Hon är bäst på allt tror jag. Mm. Siktar på sex guld där. Alltså. Som jävlar i magen eller fjärilar i magen? Jävlar. Jävlar i magen. Ja, nej men vi, vi återkommer här. Så, såg du bilden? Det var en bild på sociala medier. Vi återkommer inte, ja. Då, då Marit Björgen hade... Hon hade någon... Spänning eller vad det var, som, som man fick i armarna. Nej. Det var nästan groteskt. Mycket muskler. Alltså. Jag kan tänka mig det. Det var liksom så här från boddebilden nästan när man såg på den där ådra. Man ser nästan aldrig på tjejer att där, det så är så. Fattat att hon är bra på staka <coughs> Slut på meddelande ja, vi, nej, återkommer. Vi, vi återkommer. på start nu hör en pistolen här hoppas han inte skjuter någon där går starten ja man hör vad Mys och Jakob hårdnar på han, han tryck, trycker på orden. det ser bra ut så här långt efter 20 sekunder samma första 20 sekunder är ja. de viktigaste. jag tror att kronen man hade skrivit i idén om VM-74 var det vet, i Falun Kommer du ihåg det när det var, stafett, och det var en svensk i stafetten? I, i starten som tappar skidan eller var det någon staven som mycket av ja. jag tror att Han tappade en skid och fick han fick vända tillbaka Vad hette han? Jag minns inte vad han hette Röda var han, i alla fall Jo, men det, det är faktiskt bland de första minnena tror jag det. Thomas Magnusson och, och Ja. Vad var det mer? Fråga mig till Kristi Chr Johansson med då, Eller man kommer lite senare Modo. Han kan ha eller var 78 Men, men, men här skrev man också Just att man minns var man var någonstans När man såg det där Och, och att Ja, i mitt tycke det, det var ju så stort för det fanns ju inte så, så mycket utbud Nej. Att titta på Jag kan inte fatta det att Vandring är så viktigt fortfarande och så låg sist där, nu. hur tror du hon tänker? Jag spar, jag, jag spar med lite, jag. Hon kanske är bra på fristil. Ja, vänta ska ni få se. Vänta bara, skrattar bäst och skrattar Får man ha... För det ser ut som att det är tre, fyra... Fem. Fem norskor. Hur många får man ställa upp med egentligen? Fem. Hur är din karriär? Jag fick ju... Eh, jag minns att i mellanstadiet Så var det någon sån här tävling Någon klass Klasstävling Och då jag tror Jag att den som vann fick ett Ett, ett, ett rött Kristermärk men rött på Det var olika färger I alla fall rött, gult grön Kanske Och Och då vann jag i, i Sexa någonting Och då var det var otroligt häftigt att få sätta på det här kristermärket På väska vad diras älskar. Ja. Då såg man direkt att här, den här killen vann. Och det är väl där... Börjar du och slutar där eller? Ja, Fortsatt det var, du? Det var en ingen större karriär. Mm. Jag tävlar ju när jag var yngre. Alltså? Min brorsa var ju skitbra på skidor. Han bodde i Solberg och så här. Jag flyttade därifrån när jag var sex. Men han tävlar ju... Det fanns inga något att göra än åka skidor där att tävla bra energi. Jaha. på bodde i Ja, precis. Avstånd, avstånd är inget problem. Nej, det var inte så farligt för Men det för dig Så jag tävlar ju också, men det var, det var inte min grej riktigt. Lagens gustman. Där grundlades min våra vägra vintersport att attityd. <hör> Som så jag förnekade var... ganska länge också bara för att jag inte vågade komma ut med det. De sex första åren ja, i Ja, De i mycket. <laughs> Ser mycket bra ut. Jag kommer att på att USA hade en jättebra skidåkare under 70-talet. Bill Koch. Kommer ihåg han? Han hade astma. Och det som är det, helt, det, det, som är det mest fantastiska är att man sitter och lyssnar på den podden och sen då vet man hur det har gått. Mm. Man vet när, grabbar, ni sitter bara spekulerar nu. När Björgen, hon gick ju in i vägen för det ja. Jag hade tänkt ett annat tema. Eh, innan du kommer, det här ljuset. Att vi skulle ta saker. Förra gången var du generell på. Liksom. Mm. Att man skulle vända på. Det, säga saker som var. Lite, lite Bröt Liksom tvärtom. Ja. Det blir glada. Ja. Men, Men det kan vi ta någon annan gång. Det kan vi ta en Sikta på nästa gång som motvikt så att man inte bara är min äldre gubb. Ja. Vilket man ofta till 95% är. Men det, kan ju, det finns ju 5% till. Att ta. Och förra gången när vi tog eh, negativa saker i det där Ja. Då spelar vi hylan lite glad musik. Vi får, ja. vi får, kö vi får köra Tåström nu då. Ja. Eller Joy Division. Ja. Men Joy Division blir man glad av. Jag är som Latter Terras, på ja, det, jag vet, det, men jag jo. tänkte... Jag är det... lite dyster också? Jo, men det är det. Absolut. Ja, det... Tåström, då. <laughs> yes, det blir bra kontrast. Jag kommer att tänka på... <laughs> jag har inte hört den. Det det det. Jag, jag tycker det har varit jättebra. Jo, men jag har på den här... Var det nakna pistolen eller någon med filmerna? Då... Leslie Nilsen, detektiven när han var... Det var, det var några scener de hade, men Han var kär, han har en ny kvinna mm. Och allting var, allting var så, så glatt Och roligt, ja men de stod Och köpte en glass och tappade glassen och skrattade Och sprang på stranden ja, strand Och kom ut från filmen Plutonen Och skrattade båda två Och så hade det hade Allting det där, det var som att Filmiskt sett så var det gjort Som att man skulle tro att det var under en sommar där. Och då var det var under en dag Det var också skitroligt <laughs> ja. Det kommer jag att tycka det, jag tror jag minns just, ja, just när de kom ut från beton Och tog skratt bara de två Jo men det, det var någon gång när film, Vad hette den här filmen med Julie Foster När hon var att, eh, våldtagen du, du vet vad jag menar Ja jag minns ja, vad det hette Jo men jag tror att det var När, när näsan det var det, på 80-talet någon gång Eller bara på 90 Jag näsan och råg där för att vi såg den på bio och då, då, då vi just av hosta la pala. När vi kom ut förbi oss, så alla, alla alla tre på gabs skratt och slog ner på knäna. Bra grej. Va, va, Vallat teamet då. har gjort ett bra jobb. Ja ja ja. <här> <här> Vad heter han? Kjell. Vad heter Valla Gubben? Anders Verus. Va? det Oras Verus? Nej. Han hette någonting. Fan vad jag tappat namn alltså. Han som ägde Ja ja. Han som drog upp valla. Det var ju lite... Han var ju lite Bert Karlsson över det hela. Var han inte Alverus? Nej. Okay. Valla pris var det allting. Valla pris. Jag tänkte att du var där ofta och handade godis. Känner ja. känner Var det han som var far och son också? Ja, sonen ja. Christer Anlin. Det hette väl far och son? Ja, men det var inte Kjell som dog det. Och... <laughs> Han var ju en halt på något sätt, så att han gick ju runt och halta. Nu byter de skidor här efter 20 minuter. Nu är det ju skating. Ja, de kommer ju iväg bra där. Hör publiken. Varför heter de far och son då? Jag vet inte, det kanske var att farsan sponsrade. Nu är det bra podd. Där är podden är som det podd. är. T.P. Spot. När det tog tråkigt mörda Mördarbacken. Skulle du ha satsat på rycket? Första varvet eller andra varvet? Första. Du då? Jag skulle inte ha startat överhuvudtaget. Jag tror du skulle hänga med i alla fall halva lopp. Ja. Med damerna, alltså. Inte här. Nej, jag nej. Men jag tror ändå att andra varvet. Om du hade bra valla team. Ja. Sista varvet på... Oj, man Sista varvet på, i mördarbacken På skating, Då skulle man kanske släppa Någon meter i alla fall Och sen ska man förlita sig på -tiden. Att Kjell gjorde sitt jobb Det fanns ju två krögare i Övik Under och slutet På slutet av 70 80, Vid namn Kjell Kjell, Kjell och Kjell Blomkrist Andris farsa som hade enkotorn i dås Han inte också Kjell okay. Mått populärt namn så det var ju till och med så att en del ansökte om att byta namn till Kjell En del andra krögar Ja, att det slog inte igen Kjell hade ju Kjell hade tagit patent på det där 8,8 kilometer kalla leder med en sekund När det Ja men, Björgen ser tung ut hör du och Nästan 30 sekunder Nej. Otroligt dåligt, dåligt var alla tid Men det känns som vintern vinter Saker jag har tänkt på när de åker skidor såhär De så tätt Och så viftar de upp med stavarna Att de inte får dem i ansiktet mer ja. jag Har du tänkt på det? Vore det har hjälm och sådär galler Eller visir som är i hockey? Eller? Visir? Kommer du ihåg vilken, vilken modoit som hade visir på 70-talet? Alltså ja, sådana ett Sådana här glas Åke eklare? Ja Vem hade munskydd då? Rassalungren mm. Alltså sådana här gammalt munskydd Ja det var det, precis ja, Vem var det Janne Nyman. Jaha. Jag tror att Åke Ekviff hade väl fått någon smäll runt det i ögat. Det såg mig aldrig. Han var väl den enda som hade. Ja, det fanns ju inte. Mm. Men vi snackar lite om Kempis här. Min kompis John Nedmark. Din Kempis. <laughs> Kötting! Syn <laughs> att jag inte kan få in det. Men jag kommer ihåg alltså, varför ska du gå på modematchen? Vad får jag ändå läsa resultat Det är efter ja, Exakt samma kommentar det var vår en kille i han, typ när vi i fyran Kalle hette han, han ike femman Och då var det också någonting han, han sa precis exakt samma ord Varför ska man se på hockey man ser resultat i tidningen dagen efter Och det vart som en grej Att man frågade när Kalle skulle på, på modmatchen Och nästan han snö så... För att man först Då får man ju bestämma tempot luft. Mm. Och då får man mer frisk luft, mer luft i lungorna. Luften är vingar. Luften är fri. Kan du våga säga att det blir pallplatsen? Ja. ja, pallplatsen blir det. För det ramla kalla, då, då kommer det bläckor. Nu sticker den norskan där. Ja. Hon är tre där. Kalla. Oj, vilken part. det ja. har Johaug Ja, nej, hon hänger inte på. Nej. Oj, Oj nej, nej, nej, det är jag. Hon har ju kört in i Ja. Nej, ja, det var väl trist. Men det var väl det jag sa. Jag sa väl det, mördarbacken. Mm. Jag sa inte mördarbacken, men jag sa att jag har att han håller hela vägen. Det sa hon Johaug innan. Det sa Gillen. Vi viskar innan. Jag tror att hon är här drog på ett på sexti? Alla ja. timmar. Poden, podden går i mål. Tricky. Ja. Det går i gång. Broms. Och han sa ändå att hon såg ut som en miljon. Ja. Det är ju ett vanligt uttryck. Jag har aldrig hört det ut. Det, det är nästan ett, ett namn på, på dagens podd. Hon ser ut som en miljon. Ja. Jo, men förra avsnittet, eller var det förra? Du sa att det här uttrycket att man brinner för någonting. Mm. Det, det har jag inte så mycket emot. Men däremot hörde jag ett, en avart som är släktat med tänk. Ett tänk mm. det, Ja, den personen har ett starkt brinn Hörde jag Det är ett stort brinn Jag, jag, såg, jag såg på någon Det är som att de, tänk och bränn, brinn Eller brinn Det är ju här imperativ Så har de gjort om det till ett substantiv ja. Fjävligt Det är sånt du går runt och tänker på Ja, faktiskt Tyvärr Jo, det, det var en på jobbet som var med i någon sån här Facebookgrupp om menar, barnutfoster om en barn och sånt där Så uh -huh. då var det en, en som hade skrivit att eh, om någon hade en fråga och behövde lite input och det uttrycket input <laughs> det är också sån här att eh, fackterm, jobb sälja feedback, mm. feedback. Jag men, lite input innan vi har en get-together <laughs> det, det där är ditt mors du, du kan ju verkligen ja men, ja men sådär är det ju hela tiden på. Jag jobbar med företag så det, det blandas ju hejvitt, Man ja. vet. Men feedback är ju ändå inte alls I samma nivå som input ja, Nej jag Nej jag vet inte var Men input tycker jag Det är två är... engelska ord båda Jo, det är helt rätt där men ändå... Ett, jag gillar inte återkoppling Det är någon slags feedback-variant ja. ja, men nu drog hon förbi va? Ja Nu är hon på silverplats Men det är en bit kvar Tänk om hon kunde få Tänk om Johan kunde ramla ja. Eller var alla teamet men... typ ett dåligt jobb på slutet Men nu är det precis som, som Nu är det som mod och nu börjar man hoppas igen mm. Ja, jag tror att det blir en brons, bronspeng Silvers En, två, två sekunder. Driva! Nej, mm. ja, det, det är för långt. Vad sa han? Jag vet inte, någonting med jaktlägen. Men... Det är lite hön av en fjäder. Ja, det är lite, nu är det tv. Ja. Nu ska vi göra det mesta av den här sändningen. Precis som vi gör med podden nu. <laughs> det är bra vi tv. Alltid, ja. Det är bra tv och det är bra podd. Men det enda positiva... Ah, där att du kan få rätt. Det ser hon stark du, ut den ja, här. Det blir att Björgen inte tar medalj. Nej, det blir en brons. Nu vinner vi i den här negativa. Där kommer en jämnsides nästan. Mm. Norrmännen är ju lite som göteborgare för mig. Jo då. Ja, men just det här det ligger en två, fortfarande. Nu är Nej, det. Upp... Nej, hon blir tre. Ja. Hon blir tre. Ja. ja. men hon blir tre. Precis som jag sa. Du är en domedagsprofet. Ja. Nej, tre är ju bra. Jag tycker det var skit bra. Är Jo, det är bra. Men, det var något, jag vet inte vilket lopp det var, som eh, Kalla vann var det förra här igen. Ja, det såg jag faktiskt. Och det var någon på Facebook så, som skrev ja men som löpte kallt och allting men då så jag Det är inte över för en chokladig den har chockat dem och och som mitt Ja, kommer fyran. Ja. Ett helt svenskt fall. Ja. Bara 3 och 5:a. Ja. ja, men ja tack för taxin tack då. Ja, vi tackar för den här 50 äh, guldan ta nya tåget efter din skidvist. Ja, och lite mera positivitet. Jajamän, det tycker jag. Ja, ja, bra, bra, hej! You said You, found soul, rock and roll. you said you Everyone knows that rock and roll is cold You said you found the key to R&B You said you found the key to R&B A-A-R-A-B It don't have no key Everybody sees that Everyone sees Everybody sees that R&B is free Everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit. Everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit.